Марія залементувала. Микита нагнувся, тивун не дихав. «Я убив його», – сказав спокійно і почав для чогось складати черепки з розбитого дзбана. Потім глянув на жінку і повторив уже зі страхом у голосі. «Я убив його». Микита поскладав черепки на лавицю, узяв тивуна за ноги і виволік на подвір'я. Потім вернувся до хати, витер обхолоші долоні і мовив до жінки. Ти чекай мене, роби горшки, продавай, а я? Я піду до старости Івашка, поки Давидович не посадив мене в казнь. Розповім йому все. Кажуть, він справедливий чоловік, та й суддя йому підлягає. Двір важка прислужича Рогатинського стояв окремішньо від міста неподалік замку, за нижнім валом. Високий частокіл, що обгородив дворовій будівлі, сходився з обох боків до залізної брами, парадного входу. Біля брами стояв озброєний стражник. Гончар Микита, крадькома, ніби вже всі в місті могли знати, що трапилося, пробрався до брами і легко прочинив її. Стражник загородив йому дорогу, але бардою. Я до його милості боярина, промовив Микита тремтячим голосом. До нього дедалі чіткіше приходило усвідомлення кари, яка його чекає за вбивство Тивуна. Але іншого порятунку, як признатися у всьому старості, не міг придумати. Про втечу і не помислив, бо куди втече, коли іншого світу поза Олеськом і Гаваречиною не знає. Чекати дома, поки прийдуть за ним, було ще страшніше. Він повторив. Я до пана старости Івашка Рогатинського. Стражник пропустив. Державець Олеського ключа, коли бував удома, приймав усіх, від багатих землян до найбіднішого волочебника. Зате в замку не допускав до себе нікого з посполитих. Микита зайшов до вітальні, обвішаної зброєю, та вистеленої кабанячими шкурами, і довго чекав. Врешті із хоромів крізь бокові двері увійшов бородатий чоловік у повісміяній вишитій суроці. Гончару пізнав у ньому старосту і впав на коліна. «Встань!» – мовили важко. «Я не король. Кажи, чого просити хочеш?» «Чимо на коїв що?» «Я – тивуна, тивуна Гаварецького, що від судді Давидовича, Мартина, котрого скрипкою прозивають, нині убив, – простогнав Гончар. Убив і важко аж присів на лавицю. З подивом придивляючись до мирного широкого обличчя ремісника, який здавалось би і мухи не здатен роздавити. "Як убив?" горшком ваша милосте. І важко прикусив спідню губу, що затремтіла від сміху, і допитував далі. "Завіщо ти його убив?" "Я не хотів" Він чиншу жадав на переднівку, чинш у цілу гривню, бо суддя весілля синові справляти має, а в мене й півгроша не знайдеться. На своє весілля восени геть усе витратив. Він ударив мою жінку нагайкою по лиці, а мені богтяму відібрав. І важкове обличчя спалахнуло червінню. Злість на скнарість Давидовича змішалась зі гнівом на непокірних підданих. До того ще й передчуття перечуття стривожило душу. Смерть напередодні весілля, яке має відбуватися післязавтра, нічого доброго не віщує. Він сказав жорстоко, «Обієн будеш за вбивство». Плечі в гончаря опустилися, впала голова на груди. Вивести його!» – гукнув Івашко до одвірного. Втім, у дворі почулися чоловічий і жіночий голоси. Якесь дивне хихотіння. Івашко вийшов на поріг. Біля брами стояла молода жінка в хустині, зсунутій на потилицю, і сердачку, вона тримала за руку тивуна скрипку. Одне око в нього запливло синьою пухлиною, а він блаженно сміявся і повторював одне й теж. «Я інклюзник! Я інклюзник!» Жінка покинула тивуна і підбігла до боярна. «Не карайте! Не карайте мого Микиту! Чей же не вбив він нікого!» Залебеділа. Тивун живий, дай йому Боже здоров'я. Живий тільки й сміється. Я інклюзник, переконував тивун стражника. Дам тобі один грош, а мені вернеться десять. Я навчу пана суддю, як робити з гроша інклюз. І він назбирає синові на весілля купу срібла. Я чорта поцілував, а на суса плюнув. Я навчу суддю, як на суса плювати. Відведіть його в казнь. Хай там посидить, поки утямиться, звелів Івашко. А цього, показав на Микиту, до замку в татарню. Орися чула все. Вона сиділа у дівічнику і вишивала нелюбові весільну сорочку. Знала давно, що немає волі хоч батько її безтямно любить сказав колись королі з королями бояри з боярами смерди з смердами Анну ярославну видали за французького короля я діву за ягайла чи їй хтось питав про любов ти ж вийдеш за адама давидовича бо мені з його батьком Олесько тримати, знала, що нема її волі, і звикала до рум'янощокого Адама, який приходив до неї двічі на тиждень, і водно теревенив про те, скільки в теребовельському маєтку, який буде належати йому, ланів, скільки череді чорної – парубків, і череді білої – жінок.